Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! Oh. Fredagsfrallan, morgon till talkshow med till med Janne Holmbom och Johanna Winn i Moron och välkomna till fredagsfrallan så här på Lucia dag. Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia. Nu över till fredagsbrunchen. Nu lyssnar på fredagsfrallan. Ja, det gör du. God morgon. Så här på Självaste Lucia-dagen rundar vi av säsongen med sista fredagsfrallan. Ah, det kommer bland annat bli en unik intervju med Självaste Staffan Stalledräng. Och tro mig, han har en hel del att säga både om kvotering, strutar och inte minst... Eldrivna hästar. Ja, det får du bara inte missa. Dessutom lite annat smått och gott kan som kan vara bra att ha med sig nu i heligfirandet. Men vi fortsätter att lyssna på Thomas Stenström. Just nu är det, ser du solen bakom ögelsen. Blundar du, är vi tillsammans igen? Blundar jag, är vi tillsammans igen? So, du lyssnar på fredagsprallan. Ja det gör du. Så här Lucia-dagen. Redan på medeltiden fanns det uppgifter om firandet av julfastans ingång. Alltså på att natten då slaktade man julgrisen och det festades natten lång. Under 1300-talet, då den julianska kalendern gällde i Sverige, var Lucia-natten årets längsta natt. Då ansåg man att övernaturliga makter var ute och härjade och det var därför bäst att hålla sig vaken. Vintersolståndet var länge i folktronen farlig natt. Då gårdsfolket gjorde bäst i att hålla sig inomhus och helst inte gå och lägga sig. Utan lussevaka. Vinterståndet var alltså den mörkaste natten men också inledningen på julen. Och det här levde kvar länge i folkron. Den 13 december som var årets längsta natt. Lucia-dagen kallades så på sina håll också för Lille Jul och ansågs också vara den dag då. Bak, trösk och bryggd skulle vara avslutad för året. Ja, Lucia-natten. Lucia-dagen. Det är något alldeles speciellt. Man får nästan nypa sig i armen. Musik. ...och så What? Du lyssnar på Fredagsprallan. Ja, det gör det med mig, Anna Holm, och i studion. Och vi brukar ju prata om temadagar, och dagens temadag är ju Lucia-dagen. Men jag tror nämligen att temadagen El-själa snart kommer dyka upp. Jag är inte eldsjäl, utan el-själa. som är tjuva... Jag tror att den temadagen kommer snart. Hör bara här. Har du skärslad? Grannen skrek ut frågan samtidigt som han slät upp ytterdörren och decemberkylan välde in i hallen. Stäng dörren, suckade jag. Här gör vi allt för att behålla värmen och spara el. Men givetvis tog han ingen som helst notis om detta utan fortsatte i full fart in i köket. Jag suckade...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 Jag gav upp. Jag ger alltid upp. I umgänget med grannen är minsta motståndets lag den strategi som fungerar bäst och som har fungerat bäst genom åren. Jo, svarade jag, visst har jag skarvsladd. Faktiskt flera stycken, det sista la jag till med nästan lite skrytsam röst. Kanske lite för att visa att här bor en världsvan och framgångsrik man som har resurser. Ja, det gick honom givetvis helt förbi. Bra, jag behöver dem allihop, sa han och doppade en kademumma skorpa i mitt kaffe och smaskade och surplade ljudligt när han tryckte i sig skorpan. Jaha, sa jag. Får få, få jag fråga vad du ska ha dem till? Ja visst, fråga på du, svarade grannen och hög in på ännu en skorpa. Efter en stunds tystnad och man bortsåg ifrån grannens smaskande ljud gav jag åter upp. Okej, okay, sa jag, låt mig få fråga, vad ska du ha dem till? Grannen tittade på mig som svaret var så självklart att det inte ens behövdes förklaras. Men kanske såg han i mitt vintertrötta ansikte att just den här karn behövde nog ändå upplysas om det som förmodligen alla andra redan visste.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 förfrusen för att lyssna på grannen när han transformerades till den där agitatorn som kunde prata med torden stämma i timmar om en det ena eller det andra. Vänta, upprepade jag alla till. Hur har du tänkt att det ska gå till rent praktiskt? Frågan ställd mera för att på något sätt bryta filibustrandet som var på gång.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 Jag sagt att men säkert ersattes av ett av en upprorisk pirat. Det här skulle verkligen fungera. Hissa seglen, nu kör vi! Vill du ha påtår, frågar jag. Du kan till och med få en egen kopp. Grannen log och nickade. Seglen var hissade. Många ljus, många ljus där ute. Du hör upp på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsbrallan. Ja det gör du. Och tro det eller ej. Men uh, vi ska nu försöka få tag i själva Staffan Stalledräng, ja, men, ja, världen är lite upp och ner och vi måste ta reda på hur det ligger till. Eller, vänta nu. Stalledräng, dräng får man säga, dräng numera heter inte anställd lantarbetare på en gård som arbetar för gårdens ägare. Ja, jag är lite tviksam, men under tiden som jag försöker få tag i Staffan Stalledräng så tänkte jag bjuda på en Staffansång framför utav bröderna i Boksholm. I måndags på en julkonsert i Ekeby kyrka, live, upptaget. Här kommer Staffan Stalledräng med sångarbröderna i boksham. Staffan var en Stalledräng, Stalledräng, Stalledräng. Han sina fålar fem, vira, vira, vira, fattade rara, hej. Nigadullandet, bästa folen Apelgrö, Apelgrö, Apelgrö, riddarstaffen själv upp på Iran, Iran, Iran, faderara, hälsa, låt oss lustiga vara en gång jul om morgonen bara. Jungfaderen i Nigadullandet i den fylla hulvens spår, hulvens spår, hulvens spår, rast du oferskyckan gå Iran, Iran, Iran, faderara in some blood. Nu lyssnar på fredagsbrallan. Ja det gör du. Morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Och jag tror med hjälp av teknikens makt att jag lyckas få tag i självaste Staffan Stalldreng. Staffan är du där? chef men är det även så att det går ut ändå för att ta lugna ner lite eh ja du kan gå undan också Hallå, vem är det som ringer? Nej, det så. Ja, men Hallå. tjena. Hej Staffan. Stör jag mitt. Det här är Janne Holmberg på Hits FM. Stör jag ja. mitt i, i morgonbestyrelsen. Det de, de, de möka är ju mörka skit. Det är de skit. Jag måste ju få undan allt här. Lucia och massa skit ska komma här idag. Vi måste ha lite skit. Det vore grann om de får in här och drar en kul på här skit och slår ner i vita kläder på. Det jag inte jag. Jag har min nummer råd när jag har det 36 år. Jag inte 30 när jag bara ställer ner i grån, men jag kommer in och sådär kommer ut idag. Så jag målade inte så bra om man lackar, lackar inte mot det. Jag ska ta dem för att du det kommer ut förr var jag Vad är det viktiga? Jag hade den största strut. Ja, ja, ja, ja. ja, men nu ja men nu uppsagde, det santa att ha Staffan nej då, en får inte vara med det är en ny sorts mitt och rörelsen Staffan bort också, jag som hade varit den hyggligaste allihop, en får slita och en får göra, en får säga, vi fan alltså, har sådant har blivit egentligen, har du varit Staffan någon gång? Nej, nej jag fick bara vara sådana pepparkaka och sen tog man ju bort det och då fick jag vara tomte. Ja, och nu får ni inte säga god julen den gång, jag vet inte hur det har blivit det här, men jag har ju allt mycket att göra här, vet du, du har inte ut med det grisäck, du ska dra igång. Eller. Jag kan inte gå när du går här och dönar och hoppas. <skratt> Men det är ju inte väldigt, lite som musik för mig. Jag är i alla fall som musik, jag tycker det är bra. Men jag kör en egen staffan. Ja. Alltså berätta, vad, vad gör du då? då? Ja, ja, nu har ju det staffan ställt en Nu kommer jag staffa på den stall för man. Jo, det är så gott han kan och alltihopa där. Och det, det brukar vara bra, när jag har ju försökt rydda här och alltihopa. Det återhåller att bli bra Vi sitter och skrätter här, jag har sträckt in i grån här också. Om man finns så lyser upp trakt där det kommer väldigt mycket folk här. En gång kom två grabbar, de var ifrån. från dem, då. Och att är det faktiskt den här stonda kanten nere. Det var inte något att ha med precis, för det är lite gjort om ute och bort igen Så, så jag, mm, pratar inte med dem, men jag tror skönt att gå här nere. Man mm -hmm. ska du... jag ska smygga mig med. När, när Lucia kommer då ska jag smyga mig med bakom här. <här>, <här> så att det inte ser för något en går, stöter det, det, det. <laughs> det, det, kommer, det kommer att bli så bra. Jag vet ju, flika, jag fricka gra imat jag går jag sjunger rätt och bra, så bra just där. Jag gör det Tog på det styr, och sedan stod resten. Det har man fått så mycket ja, men vi får jag jobba lite för själva för att spela in och skiva på det där också. Så jag är ganska nöjd med jag säga jag är Ja, jag har det ganska bra, men, men du jag är lite bekymrad. Har du råd att ha, ha, ha belysning i granen mer då? Vad säger ni? Nej, kanske det bort. en buss. Om du har råd med att ha el nu för tiden. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Det är slutat slutat mest länge. Nu, det, det, det är väl bara det som hör det, va? Ja, ja, ja. Jag har tjuvköprat lite bort i skåpet. Jag har ju och sådär, så jag jag känner det rätt så bra, så varmt och gott. Jag nu ungefär när jag gick ut i morse för att köka, hade jag köpt Fyra extra sådana där element Jag hade alltså 26 grader Ja det är fint Det är väldigt billigare Det är än åka utomlands Så Det går börsade Jag mm. vet inte vad jag blir beroende Och får fräcka på huden Nej det vill jag inte Så jag vill ta lite Så jag går Det är inget Man märker något Det är tungt Och du säger väl ingenting Nej nej nej nej nej Det här stannar mellan mm. oss Ja det låter jätteskönt Jag tror det ska mm. Det blir ju väl det spelar ingen roll hur den har. Jag brukar taja det ungefär samma som en sån här förband med dubbade eller Det spelar ingen roll Jag dubblar det inte. Det, det är djur ändå brukar jag säga. <hållt> jag tycker fan, det var, var skojigt. Jag där mellan gården sa också. <hållt> jag skiter i dubbar. Han försökte ett ord, han slog i du. Asså? I sina däck då. Ja, han tog den huvud på dubben och skrev han fick fungera. Ah, ja, ja. det, jag sa det du måste men vet du det. Jag frågade den... <skratt> alltså, undan med det gick brutit till helt utan. Men då mette jag socker i fickan. <skratt> <skratt> men du du staffan. Var ja. var roligt att vi fick avbryta i i, ja, i, ja, i morgonbestyrelsen då. Ha, ja, ja, ja. Ha, ha, har du fått, fått Någon no no kaffe och, och, och lite en klar också på morgonen eller, eller hur funkar det där? <laughs> det ny, jag jag, var på, och sen målfrån, va? Ja, trapp, jag Det är nytt. Jag var och sedan bekant i Man, Jag vet inte vad det hette. jag vet inte vad det har kommit en, en ny. Det måste jag berätta för det. den helt kanalgirer Vet Har du det? Vet du det? Ja, jag, jag har talas det, berätta Ja det är bara en sån där liten 50 centilitar en räcklad om till kaffet. Så det, så det var ju det jag körde. Ja men måste, så det måste jag sen gå igång på morgonen. Jajamän. Det blir ju lite katiga det här inne där. Så jag går inte till givaren och så har jag ju till att det tror åt dem. Staffan på huggit igen. Och då. Nej men den får ju hålla på. Den får göra det en kanna. Jag håller på här och gajar och styr och ställer. Förresten behöver du ha en liten koppling på karonerna. Så det får inte dra för mycket el Ja, det där det där är lite intresserad av, vet du. Ja, ja, så det ska vi kunna ge för att eller det står att han hoppar det jävla förstå. Vi har inte en aning om vad som händer i det bygget. Ja, alltså det Det är ett litet Du, Mm. nu nu nu önskar vi dig en riktigt god jul och tack för att vi fick störa dig i morgonbestyren. får inte säga jul? Det heter här <laughs> ja, ja, ja, ja. God, ja. god, ja. god, god Harry, då Staffan. Skött ja, om, Sköt om sig. Jag säger som när jag byter det, god färg. Hej här på det. Hej på det. Här Mellan morgon till talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind i FN. Ja, det var ju härligt att få tag i själva Staffan, det verkade ju faktiskt att även fast han inte fick gå med i tåget så, så lät det ju ändå som att han var på ganska gott humör men det är klart han hade ju också en alldeles speciell äh, frukost så att, äh, ja men det kanske, det kanske funkar. Ja, ah, härligt att få prata lite med Staffan Stalledräng. Ja, härligt, härligt. på fredagsfrallan. Ja, det gör du. Fredagsfrallan med, med mig Anna Holmbom på Hits FM 97 och 8 en radiotalkshow med lite musik och med lite upptåg och ibland lite gäster. Och idag så är det säsongsavslutning. Jag tror att jag sänder mitt första fredagsfrallan 2007 så vad kan det nu bli då? Sju och sju. Det blir 17 år då kanske. Eller något sånt där. Herregud då var jag ju en ung och, och, och, och. en ung man var jag ju. ja Eller ung och ung men jag var yngre än vad jag är nu. Och, och då kan man ju fundera lite på sådär, vad, vad, vad, vad ska man ge sig själv i julklapp? Men, men vad säger han? Ger han sig själv saker i julklapp? Nej det gör jag inte men ibland så får jag ett paket där det står God juljan önskar tomten. Ja, så har vi löst det i vår familj. Nej, jag tror att det blir väldigt lite julklappar i år. Det blir däremot god mat, hoppas jag på. Och det favoriten är ju faktiskt på julbordet är sillen. Det är konstigt. Och på midsommarbordet är det sillen. Och på påsken är det sillen. Ja, det är lite häftigt med, med sill kan man väl säga. Sill i tycker jag däremot inte om. Ska jag bjuda på en julsång till med sångarbröderna? Ja, den här är också inspelad från julkonserten i Ekeby kyrka. Då sångarbröderna faktiskt, jo men nu vet jag vad jag ska, vad jag ska köpa till jul, till mig själv. Jag ska köpa mig ett bidrag till Alzheimerforskningen, till Alzheimerfonden. Det ska jag skänka pengar i år. Eh, och det var faktiskt också det som var insamlingsobjektet för sångarbrödernas julkonsert i måndags. BO, Världshälsoorganisationen, har slagit fast att demenssjukdomar är en riktig fara för, för mänskligheten. Man säger att 2050 så kommer oerhört många vara drabbade direkt eller indirekt av demenssjukdom. Och det är klart att forskningen behöver mera pengar. Att ta reda på vad är det som händer? Hur stoppar vi det här? Eller hur bromsar vi det? Och det har hänt mycket de senaste åren, men det måste hända mycket, mycket mera. Så det var det som Sångabröderna samlade in pengar till gratiskonserten i måndags. Och här, då här, de bland annat framförde Jul, Jul. jul. Och slå du lyssnar på Du Nu gör du Vi du lyssnar på Fredagsfrallan. Morgontid i radio och så här på Hits FM. 97,8. Summen bygg med mig Janne Holm. Och du hade precis hört sådana bröderna framföra julljulen. Live-upptagning från från Ekeby kyrka i måndags. Eh... Ja, körsång är ju fantastiskt. Det är ju verkligen, det är verkligen uh, någonting som är vetenskapligt bevisat att man mår bättre. Man blir, mår bättre i magen. Man lever längre och man har ett bättre sexliv. Det finns bara massa fördelar med körsång. Och, och det är ju ganska körtätt i den här regionen. Inte minst här i Tranås finns det ju ett, ett antal fantastiska körer. Och, och det finns väl kanske ingenting som är så underbart som att gå på en körkonsert eller gå på en konsert överhuvudtaget i de här dagarna runt jul. Men jag var faktiskt i söndags så var jag och såg familjen Adams i Ydre. Och jag var ju förra året och såg The Producers så och den var ju fantastisk. Och familjen Adams det var riktigt bra det också. Och Jag blir så oerhört imponerad över den energi som finns ute på landsbygden. Den energi som finns i ydre kulturcentrum och, och, och den enorma talang som finns ute i buskarna. Det är sånt som man liksom ska ta fasta på så här års. Inte allt annat skit som vi eh, översköljs med utan ta reda på alla de där hjältarna som finns där ute som dagligen åstadkommer. Fantastiska saker. Den här killen som jag ska spela nu, han bor på en liten ö utanför Karlskrona. Han heter Leo han är inte så jäkla gammal. Men han är min vän. Och jag tycker han är riktigt, riktigt bra. I said we're not coming down. In my head, or my fantasy. You listen to the Friday brunch. What? Du lyssnar på Tredagspralla. Ja, men om man nu ändå ska skaffa sig. Köpa julklappar, vad ska man köpa då? Har du några no no tips, Janne? Men vad roligt att du frågar, Janne. Ja, jag tänkte att du skulle svara på det, Janne. Ja, men då ska jag svara på det, Janne. Nu förstår ni. På, jag tycker... Alltid ett, ett hårt paket som innehåller en bok är en bra julklapp. Och jag känner två tjejer i Boksholm som heter Gen och Britis. Och för två år sedan så kom de ut med en bok som heter Baktankar i Boksholm. En bok som handlade om Boksholmare. Ja, man, fick, man fick en bild av, av uh, en brett så ungefär 50 personer. Men så bjöd de också på sitt favoritbakrecept. En receptsamling och en intervjubok. Och det blev ju en supersuccé. Det sa svors så försvann hela första upplagan. Och nu är de tillbaka igen. På måndag har de boksläppt på sin nästa bok. Jag säger inte det är deras sista bok om nästa. Och den här gången så heter den Mat och prat i boksal och än en gång så har man intervjuat ett gäng boksholmare men den här gången så har de också fått bjuda på matrecept och jag lovar er, jag har ju haft insyn i hela bokprojektet här, det finns väldigt goda recept, det finns väldigt duktiga kockar där ute i skogen och framförallt spännande livsöden så nu på måndag så släpps den nya boken Mat och prat i boksholm och på Boksonsbibliotek 18.30 på kvällen så har de boksläpp. De berättar lite om boken och de signerar och säljer boken också. Och man ska nog faktiskt, för det brukar vara rätt populärt, om man är sugen på att gå på det där så ska man kanske höra av sig till Boksonsbibliotek eller skicka mig till biblioteket så att jag vill komma. För det är ju som vanligt då, med begränsat antal platser. Men jag menar är du sugen på till exempel att veta hur, hur tillagar man Linas kantarell och köttfärspaj eller Hasses goda laxrätt eller brötas cowboygryta det är något det är för alla handbollsfan hur bakar man den eller hur, hur lagar man den heter det snarare ja men då måste du skaffa den där boken. Men om du inte vill skaffa den så skaffa någon annan bok. Då. Köp en bok och framförallt ta dig tid att läsa en bok. Eller för den delen, lyssna på en bok. Det funkar det också. Vi på fredagsfrallan. Ja, det gör det. Och nu ska vi bara sakta men säkert runda av säsongsfinalen av fredagsfrallan. Och tiden, tidslinjen den bara liksom löper på. Tidslinjen. När jag var liten, inte större än en -kärna, kunde jag resa i tiden. När jag blev något äldre... Inte längre än ett halvhöjdhoppshöjd kunde jag se i syne. När jag växte upp huvudet högre än många andra kunde jag lukta mig till trygghet. När jag så småningom mognade något senare än jag borde kunde jag förutse det som skett. När jag blev medelålders under ett enda andetag kunde jag framgångsrikt hålla andan. När jag övergick till att bli gammal precis när skymningen kom kunde jag höra den sista sussan Nu är jag här och det är alldeles tyst och mörkt. Men jag kan fortfarande resa i tiden. Och med det så. Önskar jag dig och det dina. En riktigt god helg. Ta hand om varandra. Sköt om varandra. Och så hörs vi kanske. På andra sidan. Nästa år alltså. Den sidan. Så. Från oss här på Hitzeffen Och från mig på Fredagsfrallan. Önskar jag alla. En riktigt god jul och jag ber om en stilla frid tillsammans med sångarbröderna i boksag. Frallan, morgon till Talk Show med Janne Holmbom Johanna Lind.